не давали Валентині ані рота відкрити, щоб висловити Жанні усе, що назріло, все, що просилось назовні. Маркіян обняв Валентину за плечі, обійняв лагідно та немов наказуючи, «Сиди і мовчи!» «Ви не уявляєте, Жанно, як я люблю цю малечу! Знаю її з дитинства, в одному селі виросли!» І Віктор до неї чудово ставиться – вона взагалі чудово ставиться до всього, до чого чудово ставлюсь я. Правда, Вітю? Угу, буркнув Віктор, не розуміючи, куди хилить директор. Та якщо вже журба кудись хилить, треба хилитись. Краще добровільно схилитись, ніж зламатись. Шкода, що вона їде. Ще й надовго. Ми тут вирішили прощальну вечірку влаштувати. Віктора запросили... А вас якось незручно було турбувати, Жанночко, вибачайте. Чому ж незручно? Я б із задоволенням прийшла. Мені ж цікаво, що тут у вас відбувається за моєю спиною. Жанна дивилась на цю комедійну, не надто професійним режисером поставлену сцену і поступово розуміла, що саме так і варто розіграти цю партію, так, як веде її журба. Спокійно, без скандалу. Так би розіграв сам Гоголь. І краще у комедійному варіанті, ніж за Шекспіром. Не треба отих генджалів, отрут, черепів, хризантем на могилу. Краще посміятись. Бідолашний, бідолашний Йорик. Вони пили чай з печивом. А може каву Жанна не змогла потім пригадати. По телевізору показували щось смішне. Це було дуже до речі, бо за столом панувала така мертва тиша, що вечірка виглядала непрощальною, поминальною. «Може, поїдемо додому, Жанно?» – запропонував Віктор, вирішивши, що варіант класичного вирішення конфлікту за часом витримано. Вона радо погодилась. Щойно за ними зачинились двері, Валентина розплакалась. Нестримно, гірко, розмазуючи по обличчю туш і пудру. «Чого ти, маленька, не треба?» Заспокоював її Маркіян. «Не зачіпайте мене. Ви, Войко, вже все за мене вирішили. Вам здається, що так буде краще? А я люблю його. Я не хочу віддавати мого Віктора цій дурипі». Приперлась зі своїми дурними квіточками. Валя розлютилась не на жарт. Вихопила з вази троянди і почала ламати, не шкодуючи рук. «Оближ!» «Що поганого зробили тобі квіти?» «Намагалась заспокоїти її вибух Антонета. «Зробили? Викинь їх, викинь їх з хати, вони погані. Вона ще тебе зурочить цими квітами. Вона, мабуть, їх чимось покропила. От побачиш, до завтра вони засохнуть і почорніють. Вона й мені таки поклала під дверима, але я не така дурна, щоб їх забрати». «Ти якісь жахи, розповідаєш Валю». То вампіри, то квіти зачаровані. Не можна тобі так. Ти ж вагітна, заспокойся. Випий Валеріаночки, облиш квіти. Я їх викину. Вони мені самі неприємні. А ти, Марку, що ти влаштував? Прощальну вечірку? Краще б поговорили, з'ясували все. Нехай би Віктор сказав їй усе зараз. Сказав, що не буде з нею жити. Покине, поїде зі мною. А я йому що, заважав? Хай би говорив, якщо так наболіло. Але ж він мовчав, Валюшо, мовчав. А з вами вставиш слово? Валю, сонечко, знову узявся переконувати Антуанета. Якби він хотів, то сказав би все, що треба. І не конче тут при всіх, сказав би вдома. Ти хилиш до того, що він обдурює мене? Вибухнула знову Валентина. Ні, ні, ні. «Віктор любить мене, любить, любить!» І вона зайшла з плачем, геть протипоказаним, вагітній. Маркіян з Антуанеттою лише перезирнулись. По стелину гіне досі отут, на дивані. Лягай, підумала, напися крапель, бо за кермо тобі сідати не можна. І спи, може, вранці полегшає. Валі не полегшало ні вранці, ані ввечері. «Не полегшило, бо не могло». Повернувшись додому, вона спершу взялася розкладати по місцях речі, кинуті вчора поспіхом, коли збиралась до Антонети на невинні дівочі посиденьки, які вилились у цілу епопею. А потім згадала, що тепер їй не обов'язково робити це самі. Зателефонувала Галині. «Це ви, Валентино? А я вже боялась, що ви забули». Із самого ранку дивлюсь на телефон, а він все мовчить. Коли прийти зараз, за годину Галя стояла на порозі. Валентина показала, де ганчірки, де швабра, де пилосос».